Stihove iz Svetog pisma na temu ozdravljenja. Čitam iz Mudrih izreka, poglavlje 4, stihovi 20-22. do 22. Sine moj, pazi na moje riječi. Prigni uho svoje mojem govoru. Ne gubi ih nikad iz očiju. Pohrani ih usred srca svoga, jer su život onima koji ih nalaze i ozdravljenje svemu tijelu njihovo. Jer je Božja riječ lijek svemu tijelu njihovo, zato vam želim čitati iz Bože riječi i dati vam Božji lijek. Prije svega iz Mateja, pogledje 6, stihovi 9 i 10. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje, Dođi kraljevstvo tvoje, budi volja tvoja, kako na nebo, tako i na zemlje. Isciljenje je Božja volja, nema bolesti na nebo, kako Biblija kaže. Stoga je Božja volja da je ne bude ni na zemlje. Tada iz treće Ivanove, prvo poglavlje, stih 2. Ljubljeni, želim ti u svemu dobro i da budeš zdrav kao što je dobro tvoje duši. Onda opet, iz 1. ivanove, poglavlje 5, stihovi 14 i 15. I ovo je pouzdanje koje imamo u njega. Ako bilo što ištemo po volji njegovoj, uslišava nas. I znamo li da nas uslišava u svemu što ištemo, znamo da već imamo što smo od njega iskali. Hebrejima 12. poglavlje, stihovi 12 i 13. Zato uspravite ruke klonule i koljena klecala, Poravnite staze za noge svoje, da se hromo ne išćaši, nego što više da ozdravi. Filipljanima drugo poglavlje, stih 13. Jer je Bog taj koji djeluje u vama, da hoćete i činite što je po njegovoj volji. Rimljanima osmo poglavlje, stih 32. Ta on ni svojega sina nije poštedio, nego ga je za sve nas predao. Kako nam onda s njime neće sve darovati? Jakovljeva prvo poglavlje, 17. stih. Svaki dobar dar, svaki savršen poklon od ozgorje. Silazi od oca svjetlila, u kome nema promjene ni sjene od mjene Rimljanima 8.31 Ako je Bog za nas tko će protiv nas Malahija 3. poglavlje stih 6 Jer ja, gospod, ne mijenjam se a vi se, sinovi Jakovljevi mijenjate bez prestanka Izaja 41. poglavlje 10. stih Ne boj se, jer ja sam s tobom ne obazire se plaho, jer ja sam Bog tvoj. Ja te krijepim i pomažem ti. Podupirem te pobjedničkom desnicom. Ponovljeni zakon, pogled je 7, stih 15. Gospod će od tebe maknuti svaku bolest. Neće nate pustiti ni jedno od strašnih zala egipatskih za koja znaš, nego će njima pritiskati one koji te mrze. Izlazak, poglavlje 15, stih 26. Zatim reče, Budeš li zdušno slušao glas gospoda, boga svoga, vršeći što je pravo u njegovim očima? Budeš li pružao svoje uho njegovim zapovjedima i držao njegove zakone? Nikakvih bolesti koje sam pustio na egipćane na vas neću puštati, jer ja sam gospod koji dajem zdravlje. Jeremija 30. poglavlje 17. stih. Ali ja ću te izcijeliti, ranete zalječiti, riječe je Gospodnja. Jeremija 33. poglavlje 6. stih. Evo, ja ću zalječiti njihovu ranu. Ja ću ih izcijeliti i ozdraviti i pružiti im obilje istinskog mira. Ponovljeni zakon poglavlje 30. Stihovi 19 i 20 Uzimam dana za svjedoke protiv vas nebo i zemlju, da pred vas stavljam život i smrt, blagoslov i prokletstvo život dakle biraj, ljubeći gospoda Boga svoga slušajući njegov glas prijanjajući uz njega da živiš ti i tvoje potomstvo da on je život tvoj Tvoj dugi vijek, da bi mirno mogao boraviti na zemlji za koju se gospod zakle otcima tvojim, Abrahamu, Izaku i Jakovu, da će im je dati. Levitski zakon, poglad 26, stihovi 3 i 9. Budete li živjeli prema mojim zakonima, održavali moje zapovjede i u dijelo ih provodili, kvama ću se okrenuti, te vas rodnima činiti i razmnažati. Držat ću svoj savez s vama. Izaja 58. poglavlje, stih 8. Tat će sinut poput zore tvoja svjetlost i zdravlje će tvoje brzo procvasti. Pred tobom će ići tva pravda, a slava gospodnja bit će ti zalaznicom. Postanak 20. poglavlje, stih 17. Abraham se pomoli Bogu i Bog ozdravi Abimeleka njegovu ženu i njegove sluškinje tako te opet mogah urađati druga knjiga ljetopisa poglad 30 stih 20 gospod je uslišio Ezekio i iscijelio narod drugi kraljevi poglad 20 stih 5 vrati se i reci Ezekije glavaru mog naroda ovako veli gospod bog tvoga oca Davida uslišao sam tvoju molitvu vidio sam tvoje suze izliječi te za tri dana uzići ćeš u dom gospodnji brojevi 23. poglavlje stih 19 bog nije čovjek da bi slagao nije sin Adama da bi se kajao za on kada rekne a ne učini zarobeča pa ne ispuni. Druga knjiga Ljetopisa, 60 poglavlje, stih 14. Gospode, Bože Izraelov, nijedan ti bog nije sličan ni na nebesima ni na zemlji. Tebi koji držiš savez i ljubav svojim slugama što kroče pred tobom sa svim svojim srcem. Druga knjiga Ljetopisa, poglavlje 16, stih 9. Jer gospod svojim očima gleda po svoj zemlji, da bi se ohrabrili oni kojima je srce iskreno prema njemu. Psalam 145, stihovi 8 i 9 Milostiv je gospod i milostradan. Spor na srđbu, Boga dobrotom. Gospod je dobar svima, milostradan svim dijelima svojim. Job poglavlje 27 Stih 23 Da, sve silnog dosjeći ne možemo Neizmjeran je u moći i sudo Veliku pravdi nikog on ne tlači Psalam 67 Stih 2 Kako bi se poznao tvoj put na zemlji Tvoje spasitelsko zdravlje među svim narodima Psalam 105 37 stih izvede i sa srebrom i zlatom u plemenima njihovim bolesnih ne biješe. psalam 103 stihovi 1 do 5 blagoslivaj Gospoda dušo moja i sve što je u meni sve to ime njegova blagoslivaj Gospoda dušo moja i ne zaboravi dobročinstva njegova on te otpušta sve grijehe tvoje on iscijeljuje sve bolesti tvoje. On ti od propasti čuva život, krunite dobrotom i ljubavlju. Život ti ispunja dobrima, ko orlu se mladost obnavlja. Psalam 147, treći stih. On liječi one koji su srca skrušena i povija rane njihove. Psalam 23, Prvi stih. Gospod je pastir moj, ni u čem ja ne oskudijevam. Psalam 30, 2 stih. Gospode, Bože moj, zazvahte i ti si me ozdravio. Psalam 34, 19 stih. Mnoge nevolje ima pravednik, ali ga gospod od svih izbavlja. Psalam 41, 3 stih. Gospod će ga na postelji bole bolestnu okrenuti u snagu. Psalam 42, 11 Zašto si poražena, duša moja? I zašto si uznemirana u mene? Uzdaj se u Boga, jer ću ga još slaviti, koji je zdravlje mog lica i moj Bog. Matej 7, 11 stih Ako dakle vi iako zli znate dobrim darima darivati djecu svoju koliko li će više otac vaš koji je na nebesima dobrima obdariti one koji ga zaištu.